مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منار الهدات انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منار الهدات فزالوا الحياتي صاروا بذتي نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات أيا من تسامح وخل المناع جرى عالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيستساكة زهر على بربيت الله تبارك وتعالى donosimo salavat i selam na Allahog poslanika, Allahog milenika Muhammeda salatu wa s porodicu, časne ashaabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Praćuma, draga, evo petake, opet se družimo zajedno sa knjigom imama Buharije, knjiga Edebul Mufred, Knjiga u kojoj je Imam Buhari rahmatullahi aleyhi pokušao da sakupi hadisa Allahog kuslanika aleyhi salatu wasalam iz poglavlja edeba bontona s kojih bi čovjek trebao da nauči kako da se ponaša i da nauči prava ljudi koji ga okružuju. Praći moja draga, mi smo dosta puta ga voli, vekli smo da ćemo to s vremena na vrijeme ponavljati da je naša potreba za ovom knjigu izuzetno velika kako naša, tako i društva u kojem živimo pa čak i cijelog čovečanstva jer vidimo da su se ljudi toliko odanjili od Allahove vjeri da je moralna čestita stvar postala konzervativna s drugej strani ono što je nemoralno nazadno konzervativno smatra se naprednim Ovaj komentar i druženje sa ovom knjigom nije ništa, braću moja draga drugo, do življenja s Allahovim poslanikom a.s.s., njegovim hadisima u ovom poglavlju i na kraj krajeva pružanje, ruke, pomoći ovom napačenom društvu, a mi smo savakako sastavni dio ovog društva i niko ne smije ni da pomisli da se ovaj govor ne odnosi na nas, jer braću moja draga mi živimo u ovom društvu i najbolji primjer je primjer što je Boži poslanik spomenuo, ljude koji su na jednoj lađi putuju zajedno i mi sa ovim našim ljudima koji ne dolaze u džamiju, koji ne klanjaju, koji piju alkohol, koji bludniče za sebe kažu da su muslimani živimo zajedno sa njima na istoj lađi i ako mi pustimo njima da oni oštete tu lađu i prokopaju na njoj Rupu, utopit će se oni i mi zajedno sa njima. A ako ih mi odgovorimo od toga i na lijep način im to ukažemo da nije dobro, onda postoji mogućnost da se spasimo svi zajedno i da dođemo do željenog cilja. Tako da moramo znati da nije rješenje u tome da bježimo od problema i da se pravimo da ih ne vidimo. Problemi postoje, problema na svakom koraku ima, Problem treba pogledati u oči, danas bolje nego sutra, jer ono što vidimo na terenu braćo moja draga, ti ljudi koji nas okružuju opet su to ljudi, naše komšije, naši prijatelji, naši rođaci, pa čak nekada i naša djeca i naši roditelji. Nisu to nikakvi vanzemaljci, to su znači, ipak ljudi naših porodica, tako da svaka svakako imaju svoje pravo kod nas. Mi, evo danas nastavljamo oko Bog da, da se družimo sa ovom knjigom. Govorili smo kroz dosta predavanja koja su protekla o pravima roditelja, o pravima rodbine, o pravima komšije, o pravima djeteta. I evo, jedna od poglavlja koje imam Buharija Rahmetullahi Alihi, u svoju knjigu jeste i Poglavlje, pravo je tima. Ubijeđen sam da vraću, ma draga, malo poznajemo ovu tematiku, a vidjećete koliko je mjesto Ist nam dao ovoj tematici. Tematika o kojoj kažim malo znamo, a vidjećete da ona ima veliko mjesto u Islamu s druge strane to je veliki pokazatelj savršenstva i potpunosti ove vjeri koja je adekvatna za svako vrijeme i za svaku podneblje imamo neke, ajde kažemo pokušaje da se ljudima nametne pogotovo u našim krajevima ubjeđenje da vjera Islam je odgovarajuća samo za vrijeme u kojem je živio Allaho poslanik da je ona odgovarajuća tamo za neke arape koji žive u pustinji dok mi evropljani bliže smo gore kršćanstvu tako da jer nikada nisi čuo da kažu da kršćanstvo onaj odgovara za neko podneblje a u svakom slučaju onaj ovo je također jedan pokazatelj da je vjera islam savršena potpuna ni jednu stvar nije ostavila da je nije definisala precizno Jer evo, pogledajte, na kraju krajeva naše podnevne, naročito poslje rata, ko brini o jetinima? Jetinima je, braću moja draga, na hiljede. I ako zapustimo tu populaciju u našoj državi, što imat za 10 ili 15 godina, koliko je već prošlo od rata, imat jedan velik broj djeci koja su kritična, koju niko nije odgajao. Imamo mi sad ono jedno drugo pitanje što mi imamo danas i djecu sa dva roditelja, ali su oni etimi u odgojnom smislu. To je nešto drugo, tu mi ne možemo ništa, znači možemo roditelje posticati da odgajaju svoju djecu. Ali mi večeras govorimo o pravim etimima, etimima koji nemaju oca. U šerijatu, u islamu, etimom se smatra insan, čiji otac je preselio prije nego što je postao punoljetan. Dijete kada postane punoljetno više nije jetim. Allaho poslanika kaže nema jetimstva nakon punoljetstva. Znači jetim je dijete, ponavljam, jetim je dijete koji je maloljetno ostalo bez oca, ne bez majke, vidjeno, samo bez oca. Jer otac, braćo moja draga, ima posebno mjesto u porodici. Majka može djete tu mnogo toga pružiti. Ali zna se kako je mjesto oca u poroci. Svi vi koji ste oženjeni znate da dijete posebnim pogledom gleda na majku, a posebnim pogledom gleda na oca. Otac je autoritet, otac je šef. Djete se na kraj krajeva i boji i ustručava oca. I ja lično znam slučajeve djeci koji su bili primjer, koji su bili odlikaši u školi. A onog momenta kada je ostao djetim i kada je njegov otac otišao sa Dunjaluka, za nekoliko godina to djete je postalo najveća propalica u svom mjestu. Što nedvosmisleno ukazuje, znači da je mjesto oca u pourodici posebno. Zato šerijat je timom smatra osobu koja ostane bez oca. Tu je, braćo moje draga, hajde da kažemo nešto o bitnosti ove tematike. Mi ćemo govoriti, kažem, i o toj i drugoj tematici i problematici, a to je da imamo danas jedan veliki problem, da velik broj ljudi Slavo pazi na svojih djecu i za njihovu djecu bi se sigurno moglo kazati da su njihova djeca jetimi. U odgojnom smislu njihova djeca ne imaju roditelje. Njihovu djecu odgaja ulica, vrtići, televizija po najviše i nedjetko se dešava da su ta djeca veći problemi nego pravi jetimi. Normalno, velik broj ti roditelja glumi pretvaraju se da ne znaju gdje je problem. Problem je, braćo moja draga, u tome što su djeca zapostavljena. Čovjek nije svjestan činjenici dosta puta da stupajući u brak, nosi na svojim plećima veliku odgovornost. Ljudi, ženi se da se nako malo izrazimo u tom nekom žargonu, petnu do 12, da se ženi A što ta ženiba Sasovom nosi mnogi odgovornosti, to je nešto drugo. Ko što imamo taj trend kad brači naumpadni više ženstvo. Treba samo se oženiti, da sutra možeš kad se sa nekim selanji, ahi, ja sam ona što ima dvije žene. U cevšenju predstavljajem imeno i prezmeno, sa se predstavio koliko ima žena. Ja sam ona što ima jednu ženu. Da god je, ja imam dvije. Ne moj priča. Istješ, ja imam dvije žene. Mašala, elem veselem. Bitno je se, može samo po imaš dvije žene. A što oba dvije, gdje god, ti, onaj, se zna, gdje god ti dođu, drvlje i kamenje po tebi kakav si i tvoja djeca su prepoznatljiva po onome po čemu ne trebaju da budu prepoznatljiva, to je problem tamo socijalnog. Nije tvoj problem. Tako vraću moja draga jova stvar odgoj djeci znači roditelji nose veliku odgovornost djeca pogotovo mlađa nemaju afiniteta da odaberu u sebi prijatelje Allahu džellaluhu kaže ja veledin aminu qu enfusakum wa ahlikum ma ra'ib vjerujete sebe i svoje poroci od 2 3 čuvajte čije govori voće ljudi kamenje biti Kaže Allah uposlanih, svi stevi pastiri, svi ćete biti pitan za svoje podanještvo. U drugom verodosljnom hadisu Allah uposlanih kaje Ma min abdin jeste ra'ihi illahu ar ra'iya. Yamutu jevme, yamutu, wa huwa ghašun li ra'iyatihi, ila harram Allahu alaihi l-jannah. Nema jednog insana, kojem Allah podari neko pastirstvo. Pa on umri, on umdanu kada umri, A pro to pastirstvo da mu Allah neće zabraniti džennet. Ima li većih pastirstva od pastirstva djeci? Hele, mne se da mi se vratimo našoj tematici, govorimo večeras o poglavlju brige o jetimima. Kaže Allah u poslanika, a.s.w. u hadisu kojeg su zabeležiti Buharije i Muslimo debu u Bureyri, Esa'i. على الأرمالة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يسوم النهار ويقوم الليل قال الله أكبر انا كسبريني او هدويطي اسيرو ماسيمة انا ببوت بورا انا الله بوت الله أكبر الله أكبر انا كسبريني او هدويطي I onaj ko se brine o siromasima, on je na stepenu i na deređi kao muđahid na Allahovom putu ili, nastavlja Allah poslanik, kao onaj koji posti po danu, najveće provodi noću, noćnom namazu. Jel mislite da je Islam ovoliki sevap i ovoliku nagradu propisao za dijelo koji Je nepotrebno i nebitno društvu jer Islam je, braćo moja draga, ponavljamo stotinu puta i ponovićemo još stotinu puta. Islam je celokupan sistem življenja. Nije ostavio ni jednu stvar nedefinisanom i svakoj stvari daje bitnost onoliko koliko ona zaslužuje. Pogledajte koliko nagradu i sevap Allah Poslanik obećava onima koji se brinu o hudovicama i o siromasima. Možda će neko i postaviti pitanje, pa dobro, Imam Buharija kaže poglavlje, briga o jatimima i onda nam navodi u tom hadisu dvije vrste ljudi, nigdje se ne spominju jatimi. Imamo dva odgovora na to hajde da kažemo, nejasnoću. Prva stvar, Imam Buharija, rekli smo dosta puta u svojim poglavljama citira hadise, koji indirektno ukazuju na poglavlje u kojem je citiran taj hadis pa kažu islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa Imam Buharije citira ovaj hadis u ovom poglavlju vrijednosti pažnje prema jetima iz razloga što hudovice u velikom broju slučajeva kada žena ostani bez muža kada muž preseti u velikom broju slučajeva sa njom ostanu djeca pa je zato znači ovaj hadis ukazuje na vrijednost pažnje jetima za kako jer je Bozhi pusnik rekao ona je ko pazi hudovicu A hudovica u velikom broju slučajeva ima djecu. I pazi znači i njene je ta je na deređi i na menziri i na stepenu šehida, na, na, na stepenu i na deređi muđahida na Allahum subhanahu wa ta'ala putu. Također u velikom broju slučajeva, nije uvijek, ali u velikom broju slučajeva djeca je su siromasi u velikom broju slučaju. Pa oni potpadaju, potpadaju i pod ovaj drugi dio hadisa gdje kaže Allaho poslanik onaj ko se brine o hudovici i o siromasima. Pa jetim može potpasti ovdje pod oba ova termina i pod hudovicu, znači zato što njegova majka je ostala bez čovjeka, on je znači jetim, a isto tako može potpasti pod pojem siromaha. Ovaj hadis nam jasno ukazuje isto na vrijednost džihada, braću moja draga, stvari zbog koje su danas muslimani i tekako ženi. Jer, kaže, onaj ko se brine o hudovici i o silomasima je kao tu. Smiješno bi bilo da se kaže onaj ko se brine o tome je kao onaj dijeli u Marku Sadaki. Ne bi tu bilo nikakve velike vrijednosti. Već treba kazati onaj kuradi tu i to je kao nešto veliko u islamu. Pa ovaj hadis indirektno ukazuje, braće moja draga, koliko je veliko mjesto džihada, borbe na Allahom putu u našoj vjeri. <coughs> u drugom hadisu kaže Allaho Poslanika, aleyhi salatu wa srana odnosno hadis Aisha, gdje Aisha kaže, došla mi je žena sa dvije curice. Dolazi žena prosjakinja sa dvije curice kod Aisha, radijallahu ta'ala anha, i prosi. Kaže, Aisha, ja u kući nisam našla ništa drugo osim jedne datule. Pa sam ju i dala tu datulu, a ona je podijelila svojim čerkicama i otišla. Kada je došao Allah, poslanik, alihi salatu waseram, ispričala sam mu to što se desilo, pa mi je kazao, ko preuzmi starateljstvo i brigu nad djevojčicama, Ako bude prema njima dobar, one će mu biti štit od vatrije. Allahu akbar. Ovaj hadis, braćo moja draga, nosi u sebi mnogo koristi. Spomenut samo neki. Prva stvar, pogledajte kolika je briga majke za djecu. Da je majka spremna Da se ponizi, da prosi, da traži samo kako bi udovoljila potrebama svoje djeci. I imate ljudi koji ne bi zatražio za svoje lične potrebe toliko je znači ponusan da bi rađe dozvolio sebi da možda umri od gladi, ne bi znači zatražio. Ali kada su u pitanju djeca ljudi drugačiji na tu stvar gledaju. I majka ova je spremna da dođe i da prosi zbog svojeg viđetci. Druga stvar, druga koris tog hadisa <clears throat> jeste, braćo moja draga i činińca, da je došla na vrata kući najveličanstvenije osobe koje kroči lika da planetu, Allahov poslanika. Došla je na kuću, na prag kući presednika države. I šta kaže Aisha radijallahu ta'ala, "Na ni našla u našoj kući ništa, ama ništa osim jedne datuli. Subhana. Hajde malo poštedimo večeras naše vođe i predstavnike, iako oni treba i prvo da se ovdje prepoznaju. Ali možemo mi prije njih uzeti veliku pouku. Allahov poslanik, najveličanstvenija osoba, Allahov miljenik, prijesvjetnik državi, glavni kadija, glavni imam i sve drugo što je obnašao glavni vojskovođa u svojoj kući ne ništa osim jedne datule koliko je toga što mi u svojim kućama imamo. I to je velika razlika između svatanja Dunjaluka, nas i ono kako ga je svatao Allaho Poslanik, ali i salatu wasalam. Allaho Poslanik je svatao da je Dunjaluk sredstvo, a ne cilj. Dok mi, braćo moja draga, dosta puta u ovoj dunjalučkoj trci i frci zaboravimo da je dunjalu samo sredstvo a ne cilj tako da čovjek kada mu dođu nekada malo teški momenti malo bude iskušano treba da se sjeti Allah ovog poslanika da se sjeti njegovog stanja njegovog hala da nije u imao ništa Prije nekih dana, braći, pripovijedam događaj poznat i rodostojan događaj. Allahu poslanik jedne prilike dobio od jednog od jednih asabike dobio je ogrtač. Te, braćo, ako vam nije teško da malo onaj da se skonite dole samo izvinite, uznamiravate nas. Dobio je Allahu postani Kalih Salatu ve selam ogrtač od jedne sahabijke koja je napravila ogrtač božjem poslaniku zato što imaju potrebu za tim. Pa je samo jednu obukao taj ogrtač. Kaže prenosi od ovog hadisa imao je potrebu za njim. Pa je izišao u džamiju da predvodi du'e u tom ogrtaču i dolazi mu čovjek odma I kaži, Allaho poslaniće, ja ti lijepa ogrtača, kada bi mi ga dao? Allaho ekvar. Zamisli, ti odeš u supermarket i platiš kožnu jaknu 300 maraka. I dođeš u džamiju i odma se za tebe zalijepi neki prosijak i kaži, e ja ti fini jakni kada bi mi dao tu jaknu. Šta bi mi njemu rekli, ali nakon ono iskreno, bratski, da vidimo šta bi mu rekli. Bez sada mi ovdje glumimo neke asave i ta Pa š, normalno da bih mu rekli, dragi brate, ne padaju jakne s neba. Nisam ni ja gdje dobio s neba. Kupio i ja. Zaradi. Allaho B.S.A. Odlazi u kuću istog momenta, smotao je tu jaknu, taj ogrtač i daje. Pa mu kažu, ashaavi, pogrešno si postupio, nisi trebao tako da postupiš. Allaho poslanike uzeo taj ogrtač zato što je potreban tog ogrtača. Kaže, uzeo sam ga, samo sam ga tražio, da mi to bio čefin, zato što je to ogrtač koji dotakao tijelo Allaho poslanika, pa ja želim da to bude meni čefin. I tako je bio prenosio cadisa, kaže, pa su ga zamotali kada je umro u taj ogrtač. Ovaj hadis nosi dvije koristi, velike. Jedna korist koliko je Allah poslanik bio dobročinitelj, druga je koliko je bio siromašan. Da je bio potreban ogrtača, iako je bio prijesednik državi, bio je potreban da mu neko daje dio ogrtač. A da je zamolio Allaha da, da, da safa i merva budu zlatne, Allah mu to dao. Spavo je na posteli, kada bi ustao ta postelj Hasura bi ostavila traga na njegovom licu i na njegovim rukama. I zato kažem, dosta puta mi polupamo te neke lončiće dok smo još na Dunjaluku. Nema smjetnje, braću moja draga čovjek, i živi lijepo na Dunjaluku, ali da Dunjaluk ne uđe u njegovo srce, već da bude u njegovim rukama. Čovjek treba da zna vrijednost Dunjaluka Auto je auto, i auto od 2010. godište može, odnosno auto 2000. 2010. godište može sve obaviti ono što može obaviti 2010. godište. Ali jednostavno, bitno je da čovjek bude u trendu. I mobitel onaj koji je proizvoden prije tri godine, može sve urati što može urati onaj što je napreden ove godine. Ali bitno je biti u trendu, ali ovaj sad košta, trebaš na onaj svoj, njega će ti uračunati samo 30 maraka, trebaš dati još 1000 maraka da bi uz ovaj zadnji. I ljudi to ganjaju. Ima tamo neki megapiksela, ima ovo, ima ono, ko da ćeš sa njim nahađić, sjediš na njega, upregneš ga i on te vozi preko granica skroz domeki. Ne može, volam, mobitele, mobitele, on, njegova glavna osnova je da sa njim pričaš i to je to u slučaju, kažem, ostavlja traga na nas društvo koji nas okružuje. Dolazi ova žena kod Aiši i Aiša i daje samo jednu datulu. Druga velika korist ili treća iz ovog događaja jeste da Aiša nije pocijenila dati Sadaku jednu datulu. Znam što se neko tebi dođe na vrata i ti mu kažeš, evo ti jedna datula. Prvo on ne bi prihvatio, sad više ni ljudi ne prihvataju se odako, znači kad mu daniš ono žutu paru, kaže, ovi ne uzimamo, daj one što su dijele ili oni što imaju u žuto, dvije marke, ili što imaju žuto u sredini, pet maraka. Ja sam bio jedne prilike s nekom, onaj s jednim gostom iskuvajta i on je dao nekim cigančadima, tako oni crvenih para, kažu njemu, a, nećemo mi, kaže, ovi, imali oni, oni je drugi, oni je malo veći. Pogledajte. Dućugi prvo ne treba da podcjenjujes sadak. Lao bosani kaže la tahtirunna min alma'rufi shay'a. Nemoјe podcjenjivati sadaku bilo kako. Makar da sretneš brata muslimana bedrug i nasmjanog bica. Drugom hadisu kaže čuvajte se džehennema makar sa pola datule, sa pola. Ako je delo iskreno radi Allahu te barka Allah će da te briše, tu nije mnogo ko se seduđe u redosnom hadisu, Allah subhanahu wa ta'ala kada se udieli sadaka iz imeta koji je čist i halal uzmie tu sadaku svojom desnicom pa je prihvati i njega je je kao što neko od vas neguje zdrijebe ili neku znači mladu životinju kaže sve dok kaže ta sadaka ne postane velika kao brdo uhud. Što znači, je poenta da imeta bude halal i čist. Ne treba gledati njegovu veličinu. Pa je, znači Allahu poslanik ali selatu selam kazao Aisha ko preuzme starateljstvo nad ovim djevojčicama i bude dobar prema njima, one će mu biti štito 2.3. Kažu islamski učinjaci Imam Buharija je ovdje ovaj hadis citirao pod predpostavkom vjerovatno su kroz neke druge rivajete spomenuto da su ovi djevojčice koji su došle sa majkom bile jetini. Zato Imam Buharija je spomenuo da je u ovom poglavlju vrijednost pažnje jetima da čovjek koji bude pazio na je koji su kod njega, bude ih odgajao da će ako Bog da oni njemu biti zastor za o dva, tri <clears throat> zaista je čudno kada vidimo kako su ljudi u tom segmentu brižljivi prema djeci da mu obezbijedi egzistenciju, a s druge strane tako se... I ne možeš gledati djete da se pati na dunjaluku, a tako lako i guramo u vječnu patnju. Je djete kada ne podučiš, kada ga ne odgojiš, kada ga ne paziš, kada pustiš da ga odgaja ulica, da ga odgaja obdanište, gdje se i dalje pjeva družiti, to mi se punemo, da zato u muđeh idemo, gdje se uči da djeca nasta, da je insan nasto od majmuna i mnoge druge stvari svoje djete guraš svojim rukama u propast koja je vječna dunjalučka propast je prolazna ali ahiretska propast i vidiš roditelja Allah mi ne mogu da svatim, ne mogu Allah mi svevišnji da svatim. kako je došlo vrijeme toliko da su se ljudi izopačili da babo gleda svoju kćerku Kako sa momkom odlazi u diskoteku i Bog zna džeće i šta će, i šta će on od nje činit tamo i kad će se vratit i on kod okmak šuti, sjedi i gleda sve mu jedno i od nje uzme svoje djete, svoju čerku sa njom ide na plažu Wallahi ne mogu do da shvatim ama, znači ne gledajući svjerskog aspekta zar nisi muško? znaš ti šta muško hoće od ženska? šta imaš tu i Ima tu filozofije nikakve, šta muško hoće od ženska. Hoće da joj broji zube i da, da, da se divi njenom Ni tu to, to, to je poznata filozofija, šta muško hoće od ženi. I ti svojim rukama svoje čerke kaže, hajde bismila. I onda sutra nam problem, kada čujemo, čerka ostala u drugom stanju, sin, narkodiler, drogira se, što ga nisi ti drogiruo u kući islamskom drogom, što mu nisi davo islamski odgoj. Pustio si ga u ulici, sutra kad dođe policija i kaže vaš sin ima dosije ovoliki, kravo kasetofone, ovo, ono. Ma otkud moj sin? Ma neboj pitati otkud. Zato što mu nisi posvijetio ništa. Zato kažem pogledajte Rahmeta ove ženi, ona je spremna da prosi za svoje dijete. Mi smo svi spremni za svoju djecu, kada je gladu da mu damo krvi samo da ne plaći, a s druge strani tako jednostavno ih gledamo kako tonu, kako, kako idu putem propasti i mi znači, jednostavno ne reagiramo. Danas Allah sačuvam. Također, kaže Allah u poslanika a.s. Ene, u kafilu djetimi fil dženneti kehatini. Kaže Allah poslanik, ja i onaj ko se brinje za etime, u džennetu ćemo biti kao ova dva. Allah ekber. Allah ekber. Zato kaži, malo je ljudi koji znaju vrijednost ove tematike. I najveći pokazatelj jeste tu dali li ste ikada čuli u Bosnim da neko kaže, ja imam svog etima kojeg ja izdržavam. Ja nisam ču... Volio bi da ima neko. Ali zato oni koji su znali ljudi iz arapskog svijeta su slali novac da bi se ovdje onaj, pomagali je tim u Ljudi koji su znali vrijednosti i dijela. Mi faktički drugim ljudima davali tepsiju ispred sebe. Allah subhanu wa ta'ala nas ispušao da smo imali taj rat i u tom ratu je došlo da je mnogo ljudi pogledao i došlo je do tih jetima i onda mi čekamo da dođu od tuda neke donacije od Arapa da oni pokupi te deređe i menzile sa poslanikom preko naših jetima. Tu vam je ko primjer ono što sam neku noć pričao, onaj brat kaže došao mi brat i kaže, ah li gdje kakva djevojka? Kaže ima, a bi bilo tu, kaže mašallah ekstra fina djevojka, odgojena, kulturna, pametna, vjernica. Kaže, Boga, moma, ko što jednom, dva puta, uzeti šest. Kaže, ime, a sebi, kaže, a ja mene budu pa ja na ženitvu, što ja ne ode se u ženitvu. E tako ini mi dajemo most za džennet Arapima. Imaju oni naftu tamo, neko, preko tijih mostova gradi sebi džennetu. Boži i kaže, ja i onaj ko pazi na je, time smo ovako u džennetu, ovako Pogledajte kolika je razlika, samo ovako, zato što Božji poslanik u dženine ima samo jedna deređa, koja je njemu posebno priprinjena. Zato kaže islamski učenjaci, onaj ko pazi na je time, neće biti zajedno s poslanikom na istoj deređi, ali je blizu njega, pogledaj kolika je razlika, samo malo, malo fali. Zato kaži jedan veliki islamski učenjak, trebao bi svako onaj ko čuje za ovaj hadis, da radi po njemu, da pripremi sebi već put i trasu i deređu, u džennetu da budi blizu, deređe de, de i stupnja koji Allah tebarko je tala poslaniku, ali ih se ratu osjelam. Znači to su, braću, moja draga, okromna vrata. A mi smo rekli i ponavljamo i ponovit ćemo desetinama puta opet, sve što vjera naredi i sve što vjera za neko dijelo veća sevap, znajte da je to prosperitet na Dunjaluku. Sve što vjera zabrani, to je definitivno šteta za insana i na donjalku i na ahiretu. Ako je vjera zabranila alkohol, valahi, valahi, hiljadu puta, valahi, znaj da to šteti za društvo. Ako je vjera zabranila blud, znaj to štetno za društvo. Ako je vjera zabranila krađu, znaj to šteti za društvo. Ako je vjera naredila da se pazi komšija, onda znaj da u tome hajr. Ako je vjera naredila da se pazi jetim, znaj da je u tome hajr. Pogledajte kako je ova naša vjera potpuna. Daje ti sevap za ono što će tebi ulakšati dunjalučki život. I rekao sam vam ja, kada imate hiljede jetima koji se prepusti prvo materijalno, budu siromašni, to će i sutra biti glavni lopovi koji će krasiti kasetofone iza auta po Sarajevu. Gladno, mora odneka, otkin ćete on, retrovizor bolan od auta. Ali kada mu na vrijeme neko dat ni, smirio si ga materijalno. A nakon toga kažu islamski učenjaci, ovdje kada se kaže Allaho poslanik, ene u je tim, ja i onaj koji pazi na etima, ovdje se kaže, ne misli, svi učenjaci koji sam našu komentare nove na hadise, i znači snimljene i pisane, svi kažu, ne misli se samo da mu dadniš pare. Da ga ugojiš, ko što su, alhamdulillah, naša braća Arapi slali pare, i dadnu samo etima, a naše majke tih jetima još dali im države stanove, I svi znate već šta je dalje bilo, kakav je scenarij bio. Nažalost toga je bilo dosta, ne kažem da su sve, ali je bilo dosta toga. Kako god treba je tima obezbijediti materijalno, isto ga treba obezbijediti odgojno. Nisi ništa postigao to što smo dao para i samo ga udebljio. Faktički što bih rekli za klanje si ga pripremio, ništa. Ako ga nisi odgojio, Ako mu nisi dao terbijet, ako mu nisi dao odgoj, ako mu nisi dao vjeru, ako mu nisi dao bogobojaznost od Allaha, ako mu nisi dao kulturu ponašanja, nisi mu ništa dao. Dao sam pare da sutra za njej drogu kupuje, dao sam pare da za njej duhan kupuje, dao sam pare da može drogu trošiti. Nije samo rješenje daj mu pare. I to je velika zamjerka ljudima koji su od da slali pare da nisu razmišljali o tome da se tim je jetimima na ozbiljaj jedan način organizuje edukativna nastava, zbog čega će oni biti odgojeni i što će ostaviti na njih traga. Znači, nije samo rješenje jetimu daj mu pare. Čak šta više ja sam ubjeđenja da treba više posvijetiti pažnji odgoju nego u materijalnoj strani. Znači, odgoj, braću moja draga, Podrazumlja odvijek kada se kaže onaj ko pazi na etima obuhvata svakako i odgoj. I zato mi svi trebamo na bilo koji način način, metod kako da potpadimo pod ovije hadise. Direktno ili indirektno. Ne možeš dat barem etimu. Traži tamo nekoga naftaša i traži nekoga čovjeka koji ima firmu predloži mu nekog etima da ga on pomogni. Imaćeš sevap zato što si ti to uradio. pokušaj sa njim stupiti u kontakt sa nekim od etima, pokušaj mu dostaviti kakvu knjižicu, kakvu, kakav letak, kakav CD koristan. Pozovi ga na neko druženje i tako dalje. Znači na bilo koji način da uzmemo učešće kada je u pitanju braćo moja draga ova stvar i smo rekli velike sevape, velike nagrade Allah subhanahu wa ta'ala njegovu za one koji se posvete ovoj populaciji. I nakon toga imamo predaju koja je, jer ova predaja nije vjerodostojna, ali eto nema veze da je pročitamo zbog koristi koja proizilazi iz nje. Hassan el Basri pripoveda kako je neko siroće često objedovalo kod Ibnu Omara, pa jednog dana Ibnu omer zatražio da se postavi sofra i počeo da traži tu siroće, tu getima, ali ga nije našao. Kada je završio sjelom, taj jeti im je došao, ali su oni već hranu pojeli, pa Ibnu Omer, pošto je hrani nestalo, ponudio mu je hranu, koja se pravi ovdje prevedeno od brašna, što po tom nekom komentaru nije ispravno, ponudio mu je hranu koja se pravi od datula i masla i kaže meda. Pa mu je kazao, uzmi ovo, tako mi Allaha, ti nisi nekako gubitnik bolje prevesti gubitnik nego prevaren zbog konteksta ove predaje kaže ti nisi gubitnik znači ono što smo mi pojeli evo mi ti sad dajemo hranu koja je možda i bolja od onih koji smo mi pojeli hrana znači datula, maslo i med pa mu dao kaže ti nisi gubitnik kaže Hasan il Basri tako mi Allaha i Ibnu Omar nije gubitnik kaže, nije prevaren. Mislim da ovdje je ovdje puno adekvatnije se prevede, nije gubitnik, znači nije gubitnik, svatio je vrijednost hranjenja je tima I vidjet ćete, ova predaja je dajiv, slaba, ali imate evo dole ispod nje dvije predaje, znači od Ebi Hafsa Ibn Hafsa, ene, abdallah kane la yekulutta amen illa wa ala khibanihi jetimun Ebu Bekr ibn Hafs priša da Abdullah ibn Omer ne bi jeo, a za njegovom sofrom ne bi bilo siroći vjetin. Ta predaj je virodostojna. Abdullah ibn Omer koliko upažnju je posvećivao vjetinima, kad bi ljudi stavili sofru, kaže, neću da jedem za tom sofrom ko nema jetima vjetinu. Toliko je ovoj tematici posvećivao pažnji. Znajući vrijednost koju je Allah poslanika, alaih salatu wasalam, obećao, imamo znači hadis koji je izbiljžio Buharija, da je Allah ja i onaj koji se brinu o jetimu ćemo biti u džernetu, kao ova dva pa je pokazao na, kaži prst i onaj koji do njega. To je vjerodostojna predaja. Nakon toga dolazi nam poglavlje gdje Imam Buharija kaži poglavlje najbolja je kuća ona u kojoj se, kuća u kojoj se brinu o jetimu. Pa u toj predaj u tom poglavu citirao predaju, od Ebu Hureyri se prenosi da Allah, sani k'alihi salatu rekao najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se na lijep način brinu o siročetu, a najgora je ona u kojoj se ugnjetava siroče. I ja, ja i siročeta u džendretu ćemo biti kao ova dva prsta. Ovaj artiz, braću, moja draga, ovaj njegov prvi dio gdje Allah, sani kaže, najbolja kuća je kuća u kojoj se brini se ljudi brinu o djetetu Hadis nije vjerodostojen daif, za onih koji ne znaju znači Imam Buhmarija Rahmetullah Alehi, ima više svojih dijela njegov sahih vjerodostojna zbirka Hadisa jedina zbirka u on uvjetovao uvjete da sve Hadise koji spomeni će biti vjerodostojni i njegova i muslimova zbirka to su dvije knjige kojima su autori uvjetovali vjerodostojnost Hadisa tako da čujete da čita muslimovu i Buharinu zbirku Hadisa, ne treba da razmišlja da li su to vjerodostojni Hadisi, pošto su oni obo u uvodu kazali da su postavili uvjete za te Hadise, da su vjerodostojni. Ali u ovoj knjizi Imam Buhari Rahmetullah i nije postavio te uvjete. pošto je ovo knjiga Edeba, islamski učenjaci su u pogledu Hadisa u koji su došli u tom poglavlju, poglavlju posticanja ljudi na hajr bili dosta, hajde kažemo, popustljivi i liberalni, Veli broj učenjaka je smatrao da čovjek može da postupa po daif hadisu, iako mi smo u prvim predavanjima spomenuli da ispravno mišljenje, i to je mišljenje odabrao Imam Buhari Rahmetullahi Alehi, da daif hadis se ne kao dokaz uvjeri, ali u svakom slučaju velik broj daif hadisa, braću majh draga, ima ispravnu značenje morate napraviti ovdje razliku između apokrifan hadis i daif hadis. Daif hadis u velikom broju slučaja to je hadis u kojim se nisu ispunili svi uvjeti da bi hadis bio sahih. Ali razlik kaže apokrifan hadis, laž, laž na Božji poslanika, takav hadis, znači oko toga nima polenisanja da li se takav hadis odbacuje, znači treba ga odbaciti, ali daif hadis i hadisu u kojim se nisu ispunili svi uvjeti za sahih i vjerodosnovan hadis, velik broj učenjaka je smatrao da se po tom hadisu nikako ne postupa, dok je bilo isto učenjaka koji su kazali da u dijelima posticanja ljudi na dobra dijela može se citirati slab baif hadis. Tako da nekom je ne dođe zavrno kada mi kažemo u ovim knjigama baif hadis, to nije nikakva onaj da neko nije pomisli da smo mi sad kao došli da smo nešto pometnije od Buharije. imate ima Buharija imao posebne knjige gdje govori o biografijama prenosilaca hadisa. I određena hadisa gdje on ovdje koji spominje, on za prenosijuca koji prenosi taj hadis kaže da je taj prenosijuc Daiv, što znači sam Buharije smatruje da je taj hadis Daiv. Ali nema smetnja se nekada Daiv hadis spomeni zbog ispravnosti njegovog značinja, Ovdje Allah uposlani kaže Najbolja muslimanska je kuća ona u kojoj se na lijep način brinu ljudi o siročetu. I definitivno, vraću moja draga, značenje ovoga disa je ispravno. Zar nisu najbolje kuće oni kuće, oni ljudi, oni domaćini, oni porodce koji su svatile, važnost i bitnost odgojaje tima? Prvo, da su shvatile koliki je to sevap, s druge strane, da su svatili, kolike društvene koristi proizilazi iz pažnje tima. Jer smo braćo moja draga, kada se jetimi prepuste ulici, kada se ne budu odgajali, kada se ne budu materijalno pomagali, braćo moja draga, to svakako zas, zas, u sebi nosi veliku štetu. S druge strane, isto kuća u kojoj već ima jetim, ali ne pazi na tog jetima, kao što kaže, a najgora je ona u kojoj se ugnjetava siroći. Ne postupa se lijepo prema jetimu, te kuće nisu za zapohvaliti kuća koja je preuzela na sebe tima zapostavila njegovu materijalno stanje zapostala njegov odgoj zapostavila odgoj svojih djeci svakako da su to loše kuće tako da ovaj hadis svakako njegovo značenje je onaj ispravno <tuh> nakon toga imam Buhari rahmetullahi alejhi citirao i predaju od Davuda alayhi salatu vesselam Mi samo citirati nijem početak, predaje Vjerodostojna, da, Davod da se Isereto se nam kazao Ponašaj se prema siročetu, prema jetimu, kao što se ponaša brižan otac prema svome djetetu. Ovo je, braću moja draga, jedna velika formula, Imamo poslije opet vam jednu Vjerodostojnu predaju od Ibnu Sirina Kako čovjek treba da se ponaša prema jetimu? da se prema jetimu kojeg čovjek preuzmi pažnju nad njim treba ponašati kao prema svome djetetu, ali ne, pazite zato je, kako su ti ljudi bili precizni, svaka riječ imala svoju težinu. Kaže, ponašaj se prema jetimu kao brižan otac prema svom djetetu, ne kao otac prema svom djetetu, već kao brižan. Ima oče, ne, ni flora sam da budiš otac. Naš babo zvizne i djete što osom izbijem u zubu. Naš djete pusti babo da ga odgaja ulica. Ne, ne, to nije brižan babo. Mi nećemo tako da se ljudi ponašaju prema djetimu. Ponašaju se prema djetimu onako kako se ponaša brižan otac prema svom djetetu. U svakom pogledu brižan. Brižan kako ono izgleda. U smislu je li lijepo odjeveno? Brižan je li ono gladno? Brižan je li njegovo djete odgojeno? Sve te stvari imaju svoje mjesto. I izgled vanjština, i odgoj, i na kraj krajeva potrebe eksistencije. Tu je brižan otac. I takav otac treba, i tu je formula, kažu islamski to tu u je jednoj velikoj formuli, kako treba da se ponašamo prema etima, kaže ponašaj se prema etimu onako kako bi volio da se ljudi ponašaju prema tvojom djetetu nakon tvoje smrti. Kad imaš etima u svojoj kući, Pretpostavi da si ti preselio i da su tvoja djeca ostala kod nekog čovjeka. Kako bi ti volio da se taj čovjek pre, ponaša prema tvoje djeci? E, ono, taj odgovor ne moraš meni Već onako kako bi ti volio da se drugi ljudi ponašaju prema tvojoj djeci, da su je timi, tako se i ti ponašaj. je braću moja draga, ova naša vjera je vjera potpomaganja, vjera ljubavi, vjera poštenja. Allah poslanik alaih salatu selam kaži, primjer Mukmina primjer vjernika je kao primjer jednog tijela koji kada se razboli, jedan dio tijela oboli, ostali dijelovi tijela se odazivaju nesanicom i temperaturom. Čovjek kad zaboli prst, otekao prst, udario se čekićom, nije znao za kiva teksere, i udari u kat. No, no, prst, ali temperatura na čelu boli glava, ne može spavat, boli prst. Kakve veze ima spavanje i prst? Tilo se sosjeća. Takvi muslimani treba da bude, budu, da se međusobno sosjećaju. Preselio je na Ahiret, odišao je čovjek, iza njega se ostala njegova djeca. Treba to i djeci da volimo ono što volimo sebi, što volimo našoj djeci, kao što bi voljeli da neko preuzmije našu djecu, da ne dozvoli da oni sutra postanu lopove, da postanu narkodileri, da postanu drogeraši, da postanu tamo ljudi, kako se zovu, konobari koji će rati po restoranima, već da tu budu učestiti, fini insani, kulturni, obrazovani vjernici. E tako mi treba da se ponašamo prema njegovoj djeci. Da im volimo ono što volimo i sebi. Nakon toga, Imam Buharija, Rahmetullah i Alihi citira nam predaju od esme, se prenosi da je kazala, rekla sam Ibnu Sirinu, ja imam, je ti ima. Pa joj je kazao, ponašaj se prema njemu kao što se ponašaš prema svome tu. Udari ga zbog onoga zbog čega udariš i svoje djete. Imate još dole jednu predaju koju mogu reći da je možda malo i pogrešno prevedeno, a mogu i neki pogrešno shvatiti da jedne prilike kod Aiša su ljudi spomenuli je time. Kaže zukira edebuli je time inde Aiša. Neko je spomenuo odgoj siročadi pred Aišom. Pazite, oni međusobno kada su sjedli, razgovarali su o tuj tim. O čemu mi danas razgovaramo? O Interu, o Milanu, o utakvicama, o serijama, o mobitelima, megapikselima i tako. Pogledajte čemu se oni razgovaraju. O odgoju i etima oni pričaju. Što svakako ukazuje na bitnost te stvari. Što ukazuje čime su se popunjavali svoje vrijeme. Ne su gledali maksimalno da iskoristili svoje vrijeme. Pa preda išo neko spomenuo odgoj djeteta. Povezujemo tu gore sa ovom fetvom. Pa kaže, a iša radijallahu ta'ala anha, inni le adribu elijetime hata jen besetu. Kaži ona, ja znam udariti djete do te mjere i ovdje prevedeno toliko snažno da se djete valja po zemlji. Ovdje je malo prijevod isto treba korigovati uz dužno opoštovanje prevodioca. Kažu komentatori Hugo Gadisa, vi znate kako je dijete. malo ga klepiš, a ono od neke ljudnje legne i onda se valja po zemlji. E to je ciljovi ovih Išta kaže ja znam udariti djete pa njemu krivo što sam ga ja udarila pa ono legne i valja se po zemlji. I to je ispravno shvatanje, a ne znači toliko snažno da ono zvizdnežga ono padne na zemlju. Znači nije to to, ima znači kako kad je pitanju, tako evo, ja udarim je tima toliko snažno da se valja po zemlji. Znači zvizdnežga je ono da se upati za glavu i ono se valja tako da ona je ovdje malo ima korigovanja u prijevodu. Gore, i Sirin kaže, istuci onda kada bi istukao svoje djete. Znači da neko ne pomisli, uzeo si jetima, pogotovo kao što ste vidjeli, malo prije smo zaborili spomenuti, najbolja kuća je ona kuća u kojoj se pazi na jetima. Tu ukazuje da su ti ljudi doveli tog jetima u svoju kuću. Znači imate opciju da čovjek uzme jetima, djete koje je ostalo bez oca, kao što je uradio ko? Božji poslanik tako odrastao, u tuđoj porodici, u svoga Amidža i svoga djeda, uzeli su ga svoju kuću. E, kad djete tuđe živi u tvojoj kući, pa tamo sve komšine gledaju da će ti njega ikada dirnuti. Nema vezi, onda kad onoliko, kad zasluži i šarijetski, kad je opravdano da istučeš odgojno svoje djete, tako isto je koji je Jertim skrivio i njega popario. Znači, pusti ga, ne kradiš ta oče, ne skoče, ne koda na glavi, ništa, pusti on je je ali je tima, treba odgojiti. I postoji, znači ne treba da bude uvijek prva odgojna mjera šaka nos, patos, ali znači kad dođe do te odgojne mjere da treba djete, znači, istući, odgojno istući, kao što bi istukao svoje djete, tako istu tima imaš pravo da istućeš. I to potvrđuje predaja od Aiše, vjerodostojna predajaše, Albani kaže za ovu predaju od da je vjerodostojna, isto ovu predaju od Ibnu Sirina, da on kaže, odnosi se prema svome prema jetim kao prema svome djetimu i kada istučeš svoje djete isto tako u smislu za istu zastugu imaš pravo da istučeš i jetima. Imam ovdje još jednu predaju i time ćemo završiti večerašnje poglavlje. Natrada za ženu koja se ne uda već posvijeti pažnju svome djetetu. Isto tako ovu predaju ljudi mogu pogrešno shvatiti, braćo moja draga, i to je da je pohvalno da žena ostane neudata i da odgaja svoju djecu. Kaže se u ovoj predaji, od Auf ibn Malik, kad se prenosi da je poslanik kazao, iako ova predaja znači daif, ja i žena pocrnjali obraza u dovica, koja se strpljivo brine za svoje dije, za svoje dijete u ženetu ćemo biti kao ova dva prsta. Ljubi Boži poslanik obećaj onoj ženi koja se strpi na odgoj svoga djeteta obećaje da će biti sa njim U جنnetu kao ova dva prestela, da mi imam vjerodostan hadis da ona je ko bude, pazi u pazio na etima, da će biti sa Božjim poslanikom ali salatu se selam u جنnetu i ne je potrebi da citiramo da if hadise. A levo ovaj hadis kako ga ispravno svati. Kažu islamski učenjaci žena koja ostane bez muža i ima djecu. Ne vezuje se propis za udaju, već se propis vezuje za odgoj. Možete imati ženku koja se nije udala, ali ne pazi na djecu ta žena ne potpada pod ovaj hadis. Isto tako imate drugu ženu koja ima djecu, ali se udala, ali pazi na njih. Ta žena potpada pod nagradu da će biti na deređi, znači blizu Božijeg poslanika, ali, i, salam, i ne vezuje se propis. Zato onu, onu neko ubjeđenje u našem narodu, da je sramota da se žena nakon što je preseniji muž uda, to nema nikakve osnove. Žena nakon smrti muža ima pravo da se uda normalno u uvjetima kada znači prođe priček, ima pravo da se uda naročito ako neko taj za koga će se udati razumije njeno stanje i pomoće ju odgojiti djeci i radi to radi Allaha ima tu znači malo kod nas situacija kod nas kad A to su ta naša djeca, nemam ništa tako te to kod nas tu dovedu kad nemaju onaj gdje djecu doveduju u džamiju tako negdje djeca, druge ljude uznimiravaju pod dželami to je standard kod nas. Znači, nima smjetnih vraćima, draga, da se žena uda, kaže mi, nažalost, od nas kad čujemo da je muž umro, prvo pitamo koliko je godina toj ženi, ako je negdje 25, 26 do 28, onda ima mogućnost se ženi, ali ako je 30, 35, nek' joj Allah bude na pomoći, nek' se nalazi. Tu ćemo draga ništa što se tiče ovih predaja, ne znam koliko imamo vremena još onaj do kraja druženja. Do koliko znači da izana? Ništa u svakom slučaju, znači samo ću on kazati jednu činjenicu. Da nekoliko od tih činjenica Prva stvar, Kur'an mnogo pažnje posvećuje uh, je time, evo mi nismo govoriti samo kroz hadise, ja svi imam ovdje onaj, pripremljen materijal, na 12 mjesta u Kur'anu Allah s.w.t. spominje je time. Vi znate, jednom samo ako je određena stvar spominjata u Kur'anu, ukazuje na bitnost tije tematike. Stvar koja je samo jednom spominjata Kur'anu, jer Kur'an je životni program od vremena Božeg poslanika sve do sudnjeg dana. I ako je stvar samo jednom uspomenuta u Kur'anu, to ukazuje na njenu bitnost. A zamislite onda ako je u Kur'anu jetim, da li u jednini znači riječ jetim ili jetim, ispomenuta dvanaest puta u različiti skoro dvanaest konteksta. Kako treba paziti na jetime, kako treba paziti na njihov imetak i na mnoge druge stvari. Tako da je to velika onaj stvar koja ukazuje na bitnost jetima. Ja sam ovdje pripremio bio te ajate, i nešto malo tefsira, pa vi nećemo možda u sveći put. Ako i ne budemo imali, neće se niko ljuditi. Druga stvar, imamo fetve od Stalnej komisiji, na čelu sa Šehubim bazom i drugim velikim učenjacima, da djeca koja ne imaju roditelja, u kontekstu da su nepoznati njihovi roditelji, da potpadaju pod nagradu koja je obećana za pažnju jetima. Jer, kažu islamski učenjaci, razlog zbog kojeg je obećana nagrada je timu i jeste to što on nema ko da ga odgaja. Ali se zna, desi, pogotovo u arapskom svijetu imate otac, preser i ostavi djete iza sebe, on tom djetetu ostavi milijone. Tu djete dok postani puno ili ima pravo da uzme i taj novac sebi. Ali djete koje je nepoznato, ne znamo se nikomu i ni babo nikomu i mati, našlo se do leđe kraj nekog kontenera, svakim danom i svakim, sve više takve djeci, takva djeca, kažu islamsku činjaciju, prioritetnija da se na njih pazi nego jetim. Jetim na kraj krajeva ima svoje porijeklo, ima možda svoga nanu, svoju, o, svoga djeda, ima amiđu, ima ovo, ima ovo, znači ima neko privriti on njemu, nje ima svoj imetak, dok djete čije porijeklo je nepoznato, a na njega treba veću pažnju, njemu treba veću pažnju posvijetiti nego je tima. I znači islamski učenjaci želim da vam kažem imaju fetve gdje kažu da hadisi koji ukazuju na vrijednost pažnje prema timima isto su obuhvataju i ovu situaciju kada su u pitanju djeca koja ovaj nemaju jednog roditelja u smislu da se uopšte ne zna njihovo porijeklo. Također interesantna stvar za ljude koji nekada žele da uzmu je tima sebi i to vjerujte, ja sam čitao po fetvama islamske učenjaka ljudi uzmu sebi je tima usvoje ga i onda to dijete pripišu sebi i svoju poroci u smislu prezimena što je svakako, braću moja draga, šerijetski neispravno vi znate da je Allaho poslanik alaihi salatu i salam znači njegovim slavanjem, Boži poslanik kada je bio malo dijete uzeo je Zeida, da bude, kako se zove, njegov posinak. Pa je to derogirano, braću moje draga, i tako da nije dozvoljeno da čovjek uzme djete i da ga pripiše svoj porodici. I to djete treba da zna sutra kad odraste, ako nije došlo do toga da ga je ta žena koja je preuzela brigu o njemu, kao je tima koga nije zadoila, znači ono je stranac za tu ženu. Ne može sa njom se usamiti, ne može sa njom putovati te staricu nepoznate velikom broju ljudi, ljudi u svoje i jao da to dijete jednostavno kaže ono je odraslo sa nama, nema šta, znači ono se sutra osamljuje sa tom ženom putuje sa njom što je neispravno, bracio moja draga. To dijete se ne smije pripisivati na tu porodicu. Ono ima svoje porijeklo, to je širjetom zabrano isto tako znači ono je u svojim drugim propisima kao bilo koje drugo dijete. Treba prema njemu biti znači važljivi, treba mu činiti dobročinstvo, ali ne da bi se kršile Allahove granice znači da sam sutra bespravno osumnjivao ali to kažem landla postoji ta mogućnost da koi dijete znači usvojeno hajdirekno podnavnim znači usvojeno ako su ga preuzeli da pazi pazio njemu prije dvije godine i ako ima mogućnost da ga ta žena znači zadoji pet puta ili više ono može da postane njova dijete po mlijeku i samim tim onda ove zabrane prestaju ono se može osumnjivati sa tom ženom može sa njom putovati znači ono je moj ima mnogo toga sam ja planirao da on kažem vjezano za ovih Kur'anske ajete koji govori o pravima i tima, ali eto, ako Bog da može o tome govoriti sljedeći kut, ako i ne budemo budemo govorili o nekoj drugoj temi, vi se nećete ljutiti. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas podući propisima vjeri. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas učvesti u ovim teškim vremenima, da nam budi milosti na svodnjem danu na kraju Subhanahu wa ta'ala i na kraju Subhanahu wa ta'ala